Egunon eskual ihatietako entzule. Bigarren kronika kultura lori ola izendatuko dut. Lahazkaneko kronika edo noxtasun eraileak. Lahazkan erdian girela eta iratiko oihana mila kolorez apaintzen dela, zeruak urtxo lehtsunen saldo eta kantu zeharkatuak ditugu eta hortaz loriatzen algira. Benbora berian, udare mahatx eta pikuak agortzen dira. Heeki heeki egunak laburtzen eta hotza egiten. Zuhaitz osto kolore guziak ere eroriko dira, neguaren suri monokjomatikorat heldu arte. Horida hartzak egiten duen bezala, etxean gordetzeko gogoa pizten duen garaia, eta beharbada batzuentzat ere, bakotsak bere baitan duen laizean hesteko gogoa pizten duela. Seria famatu hojeke jaiten duen bezala, Winter is Coming. Ulei xtuna oso bai metaforikoki ari hitzaizula lajazkeneko estakuruoekin kantu zaharren astapenan egiten den bezala. Egia erran dugun garaiak aspaldian irakurtutako liburu bat berriz ateratzeko gozoa piztu daut. Nortasun eraileak Amin Malufek idatzirik. Ez dut uste eskuoratua izan denik bainan idazle janko liban sohen liburutipiori aulkatzen dautzut. Bere elebegiak loriatzekoak dira ere izigagi maite dudan idazlea duzu. Liburu jotan beraz, gai oso interesgagiak johatzeaz gain hoetako batzuek eskualdun gisa oijahtzun berezia dute. Adibidez, dibertsitate kulturaz ari da edo bakotsak bai eta ere populu batek bere hizkuntzaekiko duen hageman sakonaz. Azaltzen duren nola bohoka batean autosunsitzena algiren etsaia suntzitzerakoaren ber denboran bereziki gure nortasuna bandera bat bezala mehatxuka altxatzen badu, edo kultura gotorleku bat bezala defenditzen badugu. Amin maluf, bere ikerketetan ohartzen da debekatuak eta zapalduak diren populuen erantzuna usutan hori dela. Eta hortan itotzeko zorian direla. Nola beraz ezpentsa gure herriari, gure hizkuntzari, gure kantu eta dantzeri eta barneko bazteheri baldintza guzi hoiek betetzen ditugu. Liburu hoktarik agdatz interes garrizon baita. Hasteko, nortasuna ez da zatitzen. Etzira soilik eskualdun ipar edo egoaldeko, frantxez espainol edo islandiako, gizon emazte edo beste genero, zer langile, hetero, homo edo beste, zer erlidio edo espiritualismoko, bainan hori guzia berdenboran, Bako bere maneran. Pentsa zuhaitzenan izta sunari, eta zonbat susztrai, adar eta osto dituzten enbor bakar bat entzat. Zonbat forma desberdin, Alta, pagoa beti pago. Besteak ziuen bezala, hegoaldekoak ahatsaldeko bietan bazkaltzen dute. Uste duzu abertzale eta anti izaiten altzirela tenore horietan bazkaltzen baduzu? Eta uste duzu iparaldeko eta hain harro izaiten alzintaikela, izaera frantxeza ez bat zinu? Bon, noski, irri giteko da hori. Bainan jala ere, nik ezin dut xa esten ahal frantziako estatuan sortu eta handitua naizela. Eta hori, ene nortasunaren parte bat dela. Bestalde, zure nortasunak beste guziengandik desberdintzen zaitu. Hori, aberastasuna simplfikikazeko, eskual egita jabazira, hiru milioi eta hiruhun .000 pertsunekin hori partekatzen duzu. Hojeez gain Xberuta jabazira ha ama hiu mila pertsonetara mugisten da. Eta ama gezia ja baduzu, eta bukatzeko animaliekin mintzatzeko gaitasuna baduzu? Azkenik Amin Malufek azpimagatzen du nortasuna aldako jade bakotsaren senderaen arabera hogeek oyatzuna aukanduen baitan eta adibidez ohjoitu naiz. Ez de eskualdun bilakatzen eskuara emanez geoz? gure egia hizkuntzarena. Kasu, hori jan ez ez dituta eskuara ez duten emaiten eskualdunaak aztertzen. Hori beste gai bat da, usutan egoera esskizofgeniko kaltegagiak biziraztea eramaiten gaitu. Ez dea kantari bilakatzen kantatuz geroz? Mirasten dut gure jabassoen argitasuna. Artistikoki ere beraz, nortasuna ezta zatitzen. Batzutan galdegin azauku identifikatuak izaiteko, izaera bakar batekin sortzea, estilo bakar batetan jotzea, hizkuntza bakajan. Edo, egna zauzu ere gauza bat egiten baduzula ezin zirela besteterat joaiten ahal. Laguna dutan niño de eltxe adibidez, ex flamenko bezala aurkesten da eta postura oktarik ezin atera orain hori justuki bandera bat bezala altxatzen bai du. Bainan pako, nik uste dut etzirela batere ex, alderantziz ex bazina zure oktasuna erailko zinuke. Negua jiten da, bainan bere kolore nabagdura guziekin goxo-goxo leizeetan.